היפופוטן! Mm, פתחו פה כלבו חדש, בואו ניכנס. <קרק> שלום, מה זה? מה זה פה? <קרק> תקרא מה כתוב על השלט! כתוב כלבו. נו! <קרק> אבל קולבו, מה של מטה? זה קולבו של הכל, זה קולבו, הכל, הכל בו, הכל? הכל? הכל, בגלל זה קולבו, חברתי הייתי שם שלט חסר בו, אין בו קול בו, מה, מה הכל חוץ מתים סחים, אבל יש הקולבו, אז מה יש לכם? הכל, רוצה מחדד יש לנו, יש לכם פה פותחנים? פותחנים יש, פותחנים. נעליים? נעליים? בטח יש, חזיות? חזית המון יש לנו כמה צור, הכל יש לכם. לכם, הכל יש לנו, מה אוקיי, זה? יש לכם בלוקים? כן, להזמין לך לוויתן מחר לא, לא, לא, אני דווקא מחפש כבאית, יש כבאית, אני מבין בעצם חוט מאריך, יש לכם כמה שאתה רוצה. תפלצות שלא מעולם הזה. בטח שיש לנו תפלצות, יש לכם אביר? אביר, כן, מפינסברג. יש אלוהים? לא. לא, יש. יש אישה עם זקן? סימה, בואי... לא, לא צריך, לא צריך יש אינדיאני? היי. שמדבר יידיש? יואו. סרטי מתיחות אני רוצה, יש? לא, סתם, יש לנו. יש לכם. יש מנורות, ו... וגם בתנורו יש לנו. יש לכם אהבת אמת? שים הבויים. לא, לא צריך. לא תעשי מהלך פה. יש לכם הנחות? יש הנחה 40% על 50%. מה הנחה? 40% גם כל הנחה, כל הנחה. תגיד, אתה באת לקנות או באת לבצע הפריה בשכל שלי? לקנות אני... תגיד מה אתה צריך, מה אתה באת פה, מרביע לי את המוח, זביגים זביגים. יש וווה חיבור? למה? אני מהמשטרה ואני עוצר אותך. יש לך צו בית משפט? כן. יש לך חשד סביר? כן. יש לך אישור מונפק מתחנת המשטרה הקרובה לבית לא. אז אני יכול להנפיק לך פה במקום. יש לך מכונה שמנפיקה אישורים? בטח שיש לנו אז אני מהמשטרה ואני עוצר אותך. יש חצון חשד סביר? כן. זה שום מונפק מתחנת זה אישור מונפק מתחננת המשטרה? אתה יכול לתת לי קצת? לא, אני לא יכול. אז אני עוצר אותך! מה, אני עוצר אותך? יש לך בכרס? יש לך! בטח! אז אני עוצר אותך! אה, זה כן! ואישור מונפק מתחננת המשטרה? אני יכול להנביק לך פה במקום! יש לי כרס! כמה שאתה רוצה כרס. היא מדפיסה גם כסף?